Hoofstuk 287 Yahshua gee aan Pira Sageus een verhelderende blik op sy sending, die heilsame gevolg en die soeke van Pira Sageus. Yahshua is een professor in die natuurkunde. Waar is boe en waar onder? Toe Yahshua hierdie gejammer van Pira Sageus hoor, het hy geglimlag en gesê, Nou sal die dwaas hierdie vruchte draag, en hulle wie sy harte blind was, sal siende word. Luister dus die dwaas wat doema soos in doering in die oog draal, kyk, ek het van boe neergedaal, om die mense volgens die wereldse in hulle te vervloek, maar daarna te roep na die een wat boe is, en opdrag van hom wat in my is, boe my en julle, wat my vanuit homself in my gestuur het, so dat julle verlos kan word. Na hy die woorde van die kynkie Yahshua, het allemaal in die hele omgeving, wat dier een of ander gebrek pet leend was, gezond geword. Ook is allemaal verlos van wie die wereldse en hulle dier die vloek van die klein Yahshua nou, nou en dan getref was, behalwe die verdorde seen. Hy moes vanwee sy vader die drie vooraf bepaalde jare onder die vloek van die seenkie deurbring, Pira Sageus het echter nou opgestaan en saam met Jozef na buite gegaan en daar aan hom gesê, Broer, ons is nou buite en niemand kan ons oor praat nie. Ek vraag jou, beste broer, om aan my bekend te maak hoe dit met die jong jongseen gesteld is, want soos ek al reeds opgemerk het, is dit volstrekt geen gewone kind nie. Maar Jozef sê aan Pira Sagies, Vriend, As ek oor die weese van my sienkie sal wil praat, dan sal ek baie da daarvoor nodig hee, en dan sal ek nog nie klaar gepraat wees nie. Bovendien staan die kind my ook nie toe, om hy die school te verklap na my goedinke nie. Maar kyk, daar kom die sienkie juist nou na ons toe. Skep moed, en gaan hom met liefde tegemoed, dan sal die kindkie aan jou alles vertel wat heilsam vir jou is en die onderwijser het wel dra moet geskip, en het vol liefde vir hom geword, en toe die kind by hom aangekom het, het hy op vraande toon aan hom gesê, My allerliefste wonderbaarlike sienkie, wil jy nie aan my nader te kenne gee, volgens welke mag in jou, jy alles doen wat ek nou van jou gesien en gehoor het nie? En die sienkie glimlach en sê, Weet die geleerde man, waar boeën, en waar onner is? Want sien, die aarde is rond soos 'n bal, en ooral daarom heen woon mense en anderskepsele. Die een helfte woon onner, en die ander boe, en die aarde draai dageliks om sy as, so dat jy dageliks ongeveer 4000 myl saam gedra word. Sê my, wanneer is jy boe, en wanneer onner? Die onderwyser wat nou baie verblif geword het oor sylke buitengewone dinge, sy gesig het het gewys en hy het nie geweet wat hy daarop moes sê nie. Maar die kentje het gelag oor die dom gesig van Pira Sagies en aan hom gesê, O geleerde man, wat wil hy dan onderrug as hy nie weet dat slechts die licht die beslissende faktor hierby is nie? Waar die lig is, daar is dit boe. Waar die nacht is, daar is dit onner. By ee is dit ook nog nacht, daarom is die onner. Maar ek was altyd in die hoogste lig gewees, daarom sal ee my lig natuur en ee nacht even min kan verstaan, as wat ons teenvoeters, wat nou nacht het, ons nou kan sien. Daarop het die keinkie daarvandaan vandaan gehard loop. Pira sê daarop aan Jozef gesê, Sien jy nou wel? Nou weet ek net soveel soos as tevore, merkwaardige woorde van die jong sien. Laat my nou alleen, ek wil daar oor nadink. En Joosef het die onderwijser alleen in die tuin gelaat.